Дитина-вбивця. Весна 1944-го. Остання весна автобуса-бару. Колони вантажівок на гірських дорогах. Деякі машини стоять тижнями. Безпорадність управління. Єдиний мотив – на захід. Солдати живуть у кузовах. Вдень чекають можливого від'їзду. Вночі бродять околицями. Кілька угорських капралів п'ють цілу ніч в барі. Себастьян впізнає серед них двох руминських опришків, котрі 20 років тому відрізали голову Францові. Він показує їх книжком Анні як фрагмент приватного епосу. Не знати, чи могли опришки капрали пригадати Себастяна, але ніхто нікому не каже жодного слова. Вранці мадяри йдуть спати до вантажівки, а Себастян за Анною приїжджають трохи вперед. Анна просить, щоб він дуже детально оповів, як все відбувалося з дідом Францом. В день бар зачинений. Себастян кладе дитину спати і засинає сам. Прокидається від відчуття, що хтось рухає його пістолет у чересі. Мацеє – пістолет на місці. А Анна сидить поруч і дивиться на хмари, такі прозорі, аж видно, що всередині. Дрібнесенькі кульки вологи, наче ікра на водорості, коливаються на вузьких смужках густих потоків пари. Все такого кольору, як підсвічений кремінь. Через кілька днів хтось оповідає, що два мадяри, самі, правда, румуни, застрілилися посеред білого дня просто у машині, де спали капрали. Себастьян зауважує, що в пістолеті бракує двох патронів. «Анна, миє клянки?» Щоб убити вбивць, думає Себастян, їй треба було самій вертатися 10 кілометрів.